Zariyyat surası Məkkədə nazil olmuşdur Altmış ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə Toz torpağı soğurub dağdan küləylərə Yağış yüklü buludlara Asanlıqla üzüb gedən gəmilərə Və ruzib ölən Hərəsi bir işə müvəkkül olan mələklərə and olsun ki Sizə vəd olunan qiyamət həqiqətdir Haqq əsab Əmələ görə Cəza və mükafat da labuddur Cürbəcür Ulduz yolları olan göyə and olsun ki Ey müşriklər Sizin Qur'an və Məhəmməd ə.sələm Barəsində sözləriniz müxtəlifdir Bəziniz Qur'ana Şeir Peyğəmbərə şair Bəziniz də Qur'ana kahinli əsəri Peyğəmbərə kahin deyirsiniz Ondan, Qur'andan, yaxud Mühəmməd əleyhisselamdan Zatında dönülüyü olan kimsə döner Məhv olsun yalancılar Cəhalət girdabına düşüb, haqdan qafil olanlar Onlar səndən istizayla Hakk hesab gününün nə vaxt olacağını soruşarlar O gün onlara cəhənnəm odunda əzab veriləcəkdir Mələklər onlara deyəcəklər, dadın əzabınızı Bu, sizin dünyada tez tələsi gəlməsini istədiyiniz şeydir, əzabdır. Həqiqətən, mütləqilər cənnətlərdə və çeşmələr başında olacaqlar. Rəbbinin onlara verdiyini alacaqlar, çünki onlar bundan əvvəl yaxşı əməllər etmişdilər. Onlar gecələr ibadətlə məşğul olub az yatırdılar. Səhərlər isə Allahdan bağışlanmalarını diliyirdilər. Mallarında da dilənçinin və abrına qısılıb dilənməyən yoxsulun haqqı, payı var idi. Yerdə Allaha tam yəqinli ilə inananlar üçün onun əzəmmət və qüdrətinə, vəhdaniyyətinə dəlalət edən əlamətlər vardır. Sizin özünüzdə də sizi yaradanın birliyini sübut edən əlamətlər vardır. Məyər görmürsünüz. Göydə də ruziniz yağış, qar və vəd olunduğunuz şeydir. Mükafat, cəza vardır. Sizə vəd olunan mükafat yaxud cəza Allah dərgahındakı lövh-i məhfuzda yazılmışdır. Göyünü və yerin Rəbbin olsun ki, bu deyilənlər sizin danışığınız, dediyiniz sözün öz sözünüz olması kimi həqiqətdir. Ya Muhammed, İbrahimin möhtəram qonaqlarının, mələklərin söhbəti sənə gəlib çatdı mı? Onlar İbrahimin yanına gəlib salam verdiyidə, İbrahim salamı alıb öz-özünə, Bunlar tanımadığın kimsələrdir, dedi. O, bir bəhane ilə ailəsinin yanına getdi və bir buzov kəsib qızardaraq gətirdi. Onu qonaqların qabağına qoyub, bəlkə yiyəsiz, dedi. İbrahim qonaqların yeməyə əl uzatmadığını gördüyü də, onlardan qorquya düşdü. Onlar qorxma, dedilər. Və ona çox biliyili bir oğlan uşağı, İshagın dünyayı gələcəyi ilə müjdə verdilər. Buna eşidən zövcəsi Sara, çığır-bağır salıb, Təəccübündən əlini özünə çırparaq dedi, Mən qoca, qısır bir qarıyam, mənim necə uşağım ola bilər? Onlar, sənin Rəbbim belə buyurmuşdur. Şübhəsiz ki, o hikmət sahibidir. Hər şeyi biləndir, dedilər. Sonra İbrahim dedi Ey ilçilər Sizin işiniz nədir? Onlar dedilər Biz günahkar bir qövmə Lut tayfasına cəza verməyə göndərilmişik Onların başına Gildən daşlar yağdırmaq üçün gəlmişik Elə daşlar ki Onlara pozğunluqla məşğul olub Həddə aşanlar üçün Sənin Rəbbinin dərgahında xüsusi nişan qoyulmuşdur Nəhayət Lut qövmünü məhv etmək üçün Orada Sədumda olan möminləri çıxartdıq, lakin orada bir evdən Lutun ailəsindən başqa müsəlman tövhid dinində olan tappadıq. Orada, ahirətdəki şiddətli əzabdan qorxanlar üçün bir nişanə qoyduq. Musanın hekayətində də bir ibrət dərsi vardır. O zaman biz onu Fironun yanına açıq aşkar bir dəlillərlə göndərmişdik. O bütün əyanları və qoşunu ilə birlikdə imandan üz döndərib Musa barəsində ''Bu sehribazdır, yaxud da dəlidir'' demişdi. Nəhayət onu və əskərlərini tutub dənizə attıq. O məzəmmətə layiq bir iş görmüşdü, Allahlıq iddiasına düşmüşdü. Adın, ad gövmünün başına gələnlərdə də bir ibrət bərsi vardır. O zaman biz onların üstünə hər şeyi qurudub məhv edən, Xeyrsiz bir küləyə göndərmişdik. O, qarşısına çıxanı heç bir şeyi buraxmır, Onu soğurub külə, çör-çöpə döndərirdi. Səmudun, Səmud qövmünün başına gələnlərdə də Bir ibrət bərsi vardır. O zaman onlara, Hələ bir müddət keyf çəkib, Ləzzət alın deyilmişdi. Onlar öz Rəbbinin əmrinə tabi olmağa təkəbbür göstərmiş Və onları gözləri baxa-baxa ildırım vurmuşdu. Onların, Nə yıxıldıqları yerdən qalxmağa gücləri çatmış Nə də bir kimsədən özlərinə kömək istəyə bilmişdilər Daha əvvəl Nuh qövmünü məhv etmişdik Çünki onlar Allahın itayətindən çıxmış fasiqləridirlər Biz göyü qüdrətimizlə Qüdrət əlimizdən yarattıq Və biz istədiyimiz hər şeyi yaratmağa qadirik Biz yeri də döşərik Onu döşüyənlər Necədə gözəldir Biz necədə gözəl döşüyənlərik Biz hər şeydən erkək və dişi Bir-birinin əksi olmaqla Cüt-cüt yarattıq Bəlkə bir düşünüb İbrət alasız Ya Mühəmməd Bu insanlara de Allaha tərəf qaçın Allahın qəzəbindən qaçıb Onun mərhəmətinə sığının Küfrü atıb imana gəlin Mən sizi ondan, Allahın əzabından açıq-aşkar qorxudan bir peyğəmbəram. Allahla yanaşı başqa bir tanrı qəbul etməyin. Mən sizi ondan, Allahın əzabından açıq-aşkar qorxudan bir peyğəmbəram. Ya Məhəmməd, sənin qövminə sənə şair Sehrbaz divana dediyi kimi, eləcə də onlardan əvvəlkilər özlərinə bir peyğəmbər gələr-gəlməz, ona Sehrbaz divanə dedilər. Görəsən onlar bunu, bu dediklərini bir-birinə mi vermişlər. Hamısı eyni şey deyir. Xeyr. Onlar azğın bir qovmdırlar. Ya Muhammed, artıq onlardan üz döndər. Sən buna görə qınanası deyilsən, çünki sənə həvalə olunmuş risaləti layiqincə təbdir etdin. Sən onlara Quranla öyüd nəsihət ver. Çünki öyüd nəsihət möminlərə fayda verir. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yarattım. Mən onlardan ruzi istəmirəm. Mən onlardan məni ehtiyacı olan bəndələrimi yedirtmələrini də istəmirəm. Şübhəsiz ki, ruzi verən də, qüvvət sahibi də, yenilməz olan da Allahdır. Həqiqətən zülm edənlərin, Özlərindən əvvəlki yoldaşlarının Qisməti kimi bir qisməti vardır Qoyolar məni Özlərinə əzab verməyə tələstirməsinlər Vəd olunduqları gündən Qiyamət günündən Dulayı Vay kafirlərin halına